Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min fayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudzil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتح الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla bulalatin finnar Siqat al-iman Pendengar Raja yang dimiliki Allah SWT Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian Dan hendaklah kita merenung Dan merenung Tentang karunia Allah yang sangat besar Yang Allah berikan kepada kita Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, Nikmat waktu luang dan lain sebagainya Sehingga Tidak pantas bagi kita untuk mengingkari semuanya. Yang pantas untuk kita persembahkan kepada Allah adalah sifat syukur dan sikap kita di dalam menghadapi karunia Allah. Dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Pada perjalanan yang dimakala Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali di udara. Melanjutkan kajian kita yang sempat terputus. Di mana kita sudah membahas beberapa perkara. Yang bisa menyebabkan orang-orang memperbuat atau melakukan perbuatan maksiat. Sudah kita bahas sebelumnya yaitu da'ful iman. Lemahnya iman. Wa giyabu wazi taqwa. Tidak adanya pendorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah. Kemudian al-jahlubillah azza wa jal. Wa amrahu wa amrihi wa nahih. Tidak mengerti tentang Allah. Bodoh tentang Allah. Dan tidak mengerti atau bodoh tentang perintah dan larangan Allah. Yang ketiga adalah al-iftiror, ya filai wa biamanil mansirah. Orang tertipu dengan ampunan Allah dan angan-angan akan ampunan tersebut. Yang keempat adalah tasatu syubhat wasyawahat, banyaknya syubhat dan banyaknya syahwat Itu perkara-perkara yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Untuk selanjutnya adalah di antara penyebab Seseorang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa kepada Allah adalah mukhalatatu ahli al-ma'asi wa qurana'us su' yaitu bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa kepada Allah dan berteman dengan orang-orang yang jelek. Qala ba'du salaf, "Laysa shay'un anfa'u lil qalbi min mukhalatati salihin Wenador ilah Alfalim tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati dibandingkan dengan senantiasa bergaul bersama orang-orang soleh, bergaul bersama orang-orang yang taat kepada Allah Rabbul Alamin, berteman dengan orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa melihat dan memandang apa yang mereka lakukan. Demikian sebaliknya, وَلَيْسَ شَيْءٌ أَضْرُّ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ مُخَلَطَةِ الْفَاسِقِينَ وَنَّضَرِ إِلَا فَعَلِهِمْ Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi hati dibandingkan dengan orang-orang yang senantiasa iaitu bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa dan senantiasa melihat dan menjadi ukuran apa yang mereka lakukan. Mengapa di sini hati yang dijadikan sorotan? Karena sebagaimana pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah jasadnya. Apabila rusak-rusaklah jasadnya, itulah al-qalb yaitu hati. Allah Taala nafil jasadimu doh, wajib solhah solhah. Al-jasadu kulluh wa'idafu sajad Fasad al-jasadu kulluh Ala wahiyal qalab Rawahu muslim Ikhwata al-iman Berdengar rojah yang diberikan Allah SWT Kita perhatikan di dalam kita bergaul Dengan siapa kita berteman Ketika kita berteman Dengan orang yang suka mengerjakan Ketaatan kepada Allah Tentunya hati ini Akan tergoda dan terdorong Untuk melakukan hal yang sama Demikian sebaliknya ketika seseorang berteman dengan orang-orang yang suka berbuat jahat, suka berbuat masyarakat kepada Allah, suka mencuri, suka minuman keras, suka pacaran, suka berzina, berzinah, maka tentunya dia ingin dan tergoda dengan apa yang dilakukan oleh temannya tersebut. Maka di sini perkara yang kelima, yang akan mendorong orang untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah adalah Berteman dengan orang-orang yang suka berbuat dosa Berteman dengan orang-orang yang memiliki perangai yang buruk Memiliki ahlak yang buruk Oleh karena itu Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita Sebagaimana sabda beliau Al-mar'u ala dini khalilih Fal-yang dur'ahadukum man yukhalil Seseorang sangat tergantung Dengan agama temannya Seseorang sangat tergantung Dengan akhlak temannya Dengan agama temannya Maka perhatikan Maka perhatikanlah Salah seorang di antara kalian ya Dengan siapa dia? Dia berteman, berteman dekat Berteman akrab Sebagian salat juga Mengatakan Al-istikna subinnas Min alamatil iflas Ya, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak berinteraksi, terlalu banyak pengertian di sini tentunya pengertian yang buruk. Termasuk min alamakil iflas, yaitu termasuk tanda-tanda al-iflas, yaitu pebangkrutan. Karena apa? Ya kalau terlalu banyak berteman, terlalu banyak bergaul, maka waktunya akan habis. Ketika dia duduk, ya, nongkrong di satu tempat. Satu jam, dua jam, tiga jam tidak terasa. Maka habislah waktunya untuk hanya sekedar nongkrong di situ. Berbicara kesana kemari yang tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa jadi membicarakan perkara-perkara. Yang bisa mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan berhakam. Maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya melakukan nasibah. Di antaranya melakukan uh, namimah dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi yang wafat pada tahun 388 beliau mengatakan ma min ahadin jalasa an-nas fi hadzal zaman wa asharuhum illa qallat salamatuhu min al Tidak ada seseorang di antara manusia ya beliau wafat pada tahun 388 Hijriah beliau mengatakan tidak ada seseorang yang duduk bersama manusia pada zaman sekarang ini bergaul dengan mereka, kecuali sedikit yang selamat dari yang namanya al-ribah. Subhanallah, beliau berbicara pada tahun sebelum 388 hijriah. Ya. Sekarang tahun 1400 lebih, ya 1432 hijriah. Ya. Berapa tahun sudah? Seribu tahun sudah berlalu. Beliau katakan pada zaman tersebut. Gak ada seorang pun yang duduk bersama manusia. Pada zaman ini. Wa asyarahum bergaul dengan mereka. Kecuali sedikit yang selamat. Dari apa? Dari yang namanya Allah. Al-Ghibah adalah memperbincangkan kejelekan orang lain. Ya. Sebagaimana? al Nabi bertanya kepada sahabat, Ata'druna malu Tahukah kalian apa itu riba? Riba adalah rikukah, hukah, majakroh, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka kalau dia meninggalkan hal itu. Ikhwat al kiram, ikhwat fitdin rahimani warahmatullah, mendengar rojak yang dimulakan Allah, maka kita lihat. Banyak orang-orang baik, kemudian dia tidak menjadi tidak baik. Menjadi orang jahat, menjadi orang yang beringas, menjadi orang yang akhlaknya terkelah. Apa penyebabnya? Banyak di antara mereka karena berteman dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki perangai yang tidak baik. Karena mereka berteman dan bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang bejat akhlak yang rusak. Bagaimana tidak, kalau dia setiap hari yang melihat orang itu enggak solat dan dia berteman dengannya. Bagaimana tidak, untuk membuka oratnya sementara teman kanan kirinya adalah wanita-wanita yang telanjang. Wanita-wanita yang membuka oratnya. Sementara dia imannya lemah. Tentunya, bagi orang-orang yang imannya lemah, tidaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berkawan bagi orang-orang yang imannya lemah tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman maka kalau seseorang memiliki keimanan yang lemah tidaklah senantiasa mencari orang-orang teman-teman yang imannya kuat jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang penyebabnya adalah Disebabkan berteman dengan orang-orang yang agamanya lemah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahawa permisalan masaluh ya, al-jalisus, khamil miskiwanafikilkir, sebagaimana yang sering kita dengarkan. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi adapun penjual minyak wangi imma an yufziaka wa imma an tabta am ta'minu wa imma an tajd rihan tayyibah kalau seorang penjual minyak wangi maka kemungkinannya adalah yang pertama entah engkau mendapatkan hadiah minyak wangi darinya atau yang kedua engkau membeli minyak wangi darinya atau yang ketiga engkau mendapatkan bau wangi darinya maka ketiga kemungkinan tersebut merupakan kemungkinan-kemungkinan yang sangat yang baik entah membeli minyak wangi entah diberi hadiah minyak wangi atau mendapat baunya berbeda dengan seorang peni besi ya adapun wa lafi khulqir imaan yuhriku siyabat wa imma an tajid rihan khabisatan adapun orang yang penjual atau pandai besi Entah itu akan membakar bajumu atau engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Ya. Maka di sini entahlah kita perhatikan dengan siapa kita berteman. Wata ta'akad hadihil uzlah lilmujtama'atil kafir alati sya'ad sihal fawahish. Maka al-uzlah yaitu kita lari dari keadaan yang tidak baik. Dari suatu kondisi yang tidak kondusif bagi agama kita maka hal ini sangatlah nampak di masyarakat masyarakat yang penuh dengan orang-orang kafir di mana di situ sya'at fil fawahish ya sya'at fulawas ya al fawahish perbuatan-perbuatan yang buruk perbuatan yang terkena wahdalah haruman dan apa namanya? Al-Hurumat. Kehormatan di situ tidak terjaga. Wa matal haya. Wa zahabatil ghirah. Kemudian rasa malu sudah mati. Al ghirah. Kecemburuan terhadap agama ini sudah pergi. Sudah hilang gamusnah. Wa nasi ya'buduna ghairallah. Wa yadinuna bi ghairitinil islam. Dan orang-orang menyembah selain Allah. Dan beragama dengan agama selain Islam. Maka kita lihat. ya, Kalau kita hidup di negeri-negeri kufar. -negeri di mana Di situ adalah mayoritas Orang-orang di luar Islam Maka kebanyakan ya Kita lihat betapa Menyebarnya yang namanya Minuman keras Di mana-mana, betapa menyebarnya Di jalanan-jalanan Penuh dengan orang yang Telanjang wanitanya Maka para ulama Seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sola al-Husaymin Dalam syarah Riyadu Salihin Seseorang tidak boleh berpergian ke negeri kufar kecuali dalam rantau untuk menutup ilmu, berdakwah, atau berbisnis, atau berobat. Ya. Ada pun hanya untuk berpelancong, maka jangan karena apa. Karena di sana penuh dengan subhat dan syahwat. Subhat yang merancungkan keyakinan seseorang yang bisa menghasilkan keraguan terhadap agamanya. Dan syahwat adalah Bisa melemahkan seseorang Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Kampula alamin Dan mendorong seseorang untuk melakukan kedudakaan Wada Allah SWT Ikhwan finti l-Rahimani wa rahmahkum Ketahuilah bahwa Kalau orang-orang Pergi atau meninggalkan Perbuatan maksiat Dan pelaku perbuatan maksiat Maka yang ada adalah Kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Ini tentu bagi orang-orang yang lemah iman, ya, yang lemah imannya, adapun yang imannya kuat dan bisa mempengaruhi orang untuk berbuat baik, Maka lebih utama bergaul dengan dengan orang banyak sebagaimana yang dijelaskan oleh Syuh Muhammad bin Saad al-Zaymin ketika menjelaskan hadis Nabi saw dari Umar al-Khattab di mana Umar mengatakan. Sementara kami di Rasulullah itu napa alaina رجل شديد البياض شديد سواد الشعر ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya putih bersih dan rambutnya hitam lebat ya dan tidak ada yang tahu di antara kami siapa dia kemudian disebutkan oleh Al Muhammad bin Sulaiman Bahwa di sini Rasulullah SAW bergaul, berinteraksi, bermuamalah dengan para sahabat. Nah, tentunya kalau seorang bisa menjaga keimanannya, itu lebih baik bersama dengan mereka. Akan tapi kalau tidak, dan seandainya agamanya akan rusak, maka tentunya dia harus meninggalkannya. Sebagaimana ketika Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim AS, wa atazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi 'asa allaa akoona bi du'a rabbi Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 38 wa atazilukum Ibrahim mengatakan aku meninggalkan kalian wa ma tad'un min dunillah dan apa yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ad'u rabbi dan aku menyeru dan berdoa kepada Tuhanku kepada Rabb-ku. Asa Allah aku nabi bi du'a'i rabbi syaqiyya. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan doaku kepada kepada Tuhanku. Di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil bahwa bukan berarti Nabi Ibrahim imannya lemah. Karena yang dilakukan oleh para nabi semata-mata merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini, pernyataan Nabi Ibrahim, وَاَعْتَزِلُكُمْ Aku meninggalkan kalian. وَمَا تَجَعُونَ مِنْ دُونِ Dan apa yang kalian seru. Maka di sini, yang namanya, Hajr. Ya. Hajr, itu adalah, Hijrah. Ya. Al-Hijrah itu ada tiga macam. Yang pertama, Hijratul Makan. Yang kedua, Hijratul Amal. Dan yang ketiga, Hijratul Amil. Ya, Hijratul Amil. Adapun Hijratul Makan, yaitu meninggalkan tempat. Seperti orang yang hidup di tempat, di mana di situ banyak perbuatan maksiat. Banyak perbuatan atau kesyirikan, Mara Jalila. Banyak perbuatan maksiat. Dan orang tersebut tidak bisa melakukan... Agamanya dengan baik. Tidak bisa menjalankan agamanya. Misalkan dia hidup di satu tempat yang tidak boleh. Menggunakan jilbab bagi seorang wanita. Maka adalah dia hijrah dari tempat tersebut. Hijrah tul makan namanya. Tidak boleh menjalankan sholat di tempat tersebut karena dia bekerja. Maka tempat-tempat tersebut tentunya perlu diberitahukan kepada pihak-pihak yang berwenang, pihak yang berwajib karena menjalankan agama ya sangatlah dijaga oleh oleh penguasa. Gak boleh seseorang menghalangi ya pegawainya dan karyawannya untuk menjalankan sholat, untuk menjalankan ibadah dan kalau ter dipaksa untuk meninggalkan salat gara-gara kerja maka wajib baginya untuk hijrah meninggalkan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua hijratul amal ya. Yeah. Hijratul amal maka Nabi bersabda al-muhajir man ya, al-muhajir man hajira amana Allah anhu Seorang muhajir, seorang yang hijrah lah man, man, tajrah, ya, Iaitu orang yang hijrah. Dari apa amatna Allah wa'anuh. Dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya dia berkelimang dengan perbuatan maksiat, berjudi, berzina. Dia tinggalkan. Berarti dia hijrah. Dan hijrah yang paling utama dan pertama adalah. Hijrah dari perbuatan kesyirikan kepada Tauhid. Dari kufur kepada Islam. Kemudian dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. yaitu dari perbuatan bid'ah kepada perbuatan sunnah. Itu hijrah yang namanya hijratul amal. Hijratul dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Maka hendaklah orang memperhatikan. Ya hijratul makan, hijratul amal. Di samping hijratul amal, juga hijratu al-amil. Maka di sini Nabi Ibrahim, ya. Di samping hijratul makan, hijratul amal, hijratul amil. Wa tazilukum, hijratul amil. Aku meninggalkan kalian. Wa matada'una min dunillah dan apa yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala sebuah pernyataan Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihi salam dan beliau nyatakan ketika mengatakan aku tinggalkan kalian aku tinggalkan apa yang kalian seru wa adu rabbi maka di sini ada an nafyu ada an isbat ketika menolak kemudian menetapkan Sebagaimana dalam kalimat tauhid La ilaha illallah Tidak ada sesemahan yang berat disempat Sob. Allah La ilaha annafyu Memingkari Illallah al-Isbad Iaitu menetapkan Tidak hanya mengingkari, Tidak hanya meninggalkan Tapi kemudian lari kepada yang sebenarnya Ketika meninggalkan yang salah Lalu tidak lari kepada yang benar Jelas itu tidak benar Tinggalkan yang mungkar Datang kepada yang ma'ruf. Tinggalkan kesyirikan. Sambutlah tauhid, Tinggalkan bida'ah. Trajutlah sunnah. Jangan ya. meninggalkan bid'ah, ah. Menuju kepada bid'ah ah yang lain. Jangan meninggalkan kesyirikan. Kemudian tidak mau bertauhid. Maka di sini kita bisa mengambil perajaran yang sangat besar. Dari Nabiullah Khalilullah Ibrahim AS. Di mana beliau mengatakan wa atadzulukum wa ma tad'un wa ad'u aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru dari selain Allah wa ad'u dan beliau menyatakan dan aku tad'u rabbi hanya menyeru Allah rabbul alamin tuhanmu qasa alla qulantu a'nu rabbi syaqiyya aku tidak kecewa dengan Do'a kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiti rahimani. Warahimakumullah. Al-Khattabi mengatakan. Nabi Ibrahim khulilullah. Beliau terjaga. Dengan apa? Dengan uzlah. Meninggalkan. Orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya, kemudian meninggalkan sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Kemudian apa? Wa astadharra biha ala qaumihi inda jafa'ihim iya. I'tazama khalilullah Subhanahu bil afdla. Wa astadharra biha ala qaum inda jafa'ihim. Dan Nabi Ibrahim ya, beliau mengadakan uzlah ketika kaumnya sudah melakukan tindakan-tindakan kasar -tindakan kepadanya. Wa khudganihim lahu fi ibadati al dan mencelanya meremehkannya dengan apa dengan mereka beribadah kepada berhala-belalah tersebut wa muanadati al-haq dan menentang menolak kebenaran wa kafahullahu ta'ala amrahum wa asamahu min syarrihim wa asabhu ala hadzikah ala dalika bil mauhibati al wa 'awwadahu an-nashra bidurjati at namun apa yang menjadi akibat apa yang berakhir kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah? Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang yakin di atas kebenaran? Orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas kebenaran? Orang-orang yang senantiasa dia percaya bahwa Allah akan mendatangkan pertolongannya. Apapun yang dihadapi, apapun yang terjadi, dia tetap tegar dia tetap teguh... Dia tetap istiqamah di jalan Allah... Rabbul Alamin... Allah menjaganya... Menjaga dari apa? Wa kafahullah ta'ala amrahum... Allah mencukupkan... nabi Ibrahim... Dari perkara mereka... Yaitu dari... Pakar-makar mereka menolongnya... Wa asumahu min syarihin... Dan menjaga dari keburukan mereka... Kemudian... Disambil itu... وَأَصَابَهُ عَلَى ذَلِكَ بِالْمَوْحِبَةِ الْجَزِيلَةِ Allah SWT memberikan balasan atas perbuatan Nabi Ibrahim tersebut dengan apa? بِالْمَوْحِبَةِ الْجَزِيلَةِ Iaitu mauhibah. Iaitu kewibawaan yang al-jazilah. Yang terhormat. Dan diganti. وَأَوَّضَهُ النُسْرَةِ Diberi dengan pertolongan. Dengan apa? Abdurrahman Taizibah, iaitu dengan keturunan-keturunan yang baik. Apa kata Allah? Falama ya Ta'ala hum, pama ya Abdullah min dunillah, wahabna lahuhu wa yakuba, wa kullan jaalna nabiyaa. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah? Maka kami berikan kepadanya Kami karuniakan kepadanya Ishak dan Yakub Dan masing-masing kami jadikan sebagai nabi Subhanallah Apa yang dibanggakan oleh seseorang Dari apa yang ada pada dirinya Apakah hartanya Hartanya akan dia tinggalkan Kalau dia tidak menggunakannya dengan sebenarnya Apa yang bisa dibanggakan oleh seseorang Dengan banyak anak Kalau anak-anaknya tidak patuh kepada Allah Maka yang bisa dibanggakan adalah apabila seseorang bisa meninggalkan generasi-generasi yang bisa mendoakan ketika dia meninggal dunia ini Generasi-generasi yang bisa memberikan pahala yang senantiasa mengalir ke kuburannya ketika dia telah meninggalkan dunia ini Yang dialirkan oleh anak-anak keturunannya Dan disinilah Wal'aqibah sulil mutfakim Akibat yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau istiqamah, ketika beliau konsisten, ketika beliau tegar, teguh di atas ujian Allah Rabbul Alamin, meskipun dia harus meninggalkan kaumnya, harus meninggalkan tempatnya, harus meninggalkan negerinya, harus meninggalkan anak dan istrinya. Namun ketahuilah Ketika seseorang tegar di atas kebenaran, maka akhir dari segalanya adalah kebaikan. Akhir dari orang-orang yang bertakwa adalah kebaikan. Wallahu ahibatul muktafin diberi oleh Allah generasi-generasi yang patuh dan taat kepada Allah. Ini hendaklah menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita, bahwa tidaklah selalu kita rasakan dari apa. Tetakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun bisa jadi kita rasakan pada saat-saat berikutnya. Namun terkadang kita melihat bagaimana dakwah ini, bagaimana para dai mereka setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karuniaNya kepada mereka, kemudian upaya mereka, mereka bisa melihat bagaimana dakwah sunnah, bagaimana dakwah tauhid diterima oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia dan mudah-mudahan menjadi bushro, ya. menjadi kabar gembira bagi orang-orang beriman yang diserahkan, yang disegerakan oleh Allah Ketika mereka masih hidup. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, saw. Orang yang ditanya oleh Abu Darda, bagaimana dengan orang yang sudah ikhlas, kemudian dia mendapatkan bagian dari dunianya. Ya maka dikatakan itu merupakan ya tilka ajil musyrel muhmin kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Kita lihat perjalanan sejarah bagaimana para pendahulu kita salafus fushol oleh mereka dicacimaki dalam dakwahnya, mereka dicacimaki di dalam penegakan kebenaran diusir dan seterusnya. Namun tidak sedikit diantara mereka merasakan buah dari dakwah tersebut setelah mereka meninggalkan dunia ini. Sampai kita rasakan pada saat ini. Bagaimana syurislam. Ibn Tamiyah. Dikacimaki. Bahkan akibat dari beliau. Dakwah beliau. Beliau meninggal di dalam. Di dalam penjara. Ya. Tapi bagaimana sekarang. Berapa ribu orang. Berapa juta manusia. Yang membela Beliau mendoakan beliau rahimahullah kita mendengarkan harum namanya di penjuru dunia ini kita bisa merasakan harum wanginya dakwah yang beliau serukan dan mudah-mudahan merupakan kabar gembira yang disegarkan bagi orang beriman kalau kita rasakan dakwah orang yang masih hidup kemudian kaum muslimin merasakan nikmatnya dakwah, tauhid, dakwah sunnah. Maka di sini hendaklah kita yakin dan tegar. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim beliau harus meninggalkan kaumnya karena beliau difitnah, dicembaki, bahkan dibakar hidup-hidup. Ya. Dan apa yang terjadi? <gul> Kul. Ya. Di katakan kepada kepada api, ya. agar mereka akar dia. Dingin kepada Nabi Ibrahim. Berdan wassalaman alai Ibrahim. Dinginlah dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan api pun tidak bisa menyengatnya. Api pun tidak bisa membakarnya. Dan tentunya bagi kita haruslah mengambil pelajaran yang sangat besar. Bagaimana seseorang mendapatkan karunia ya Allah. Kalau dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dilek -perbuatan dan juga meninggalkan orang-orang yang melakukan perbuatan dilek. Namun kalau kita bisa mendakwahi mereka, tentunya itu yang harus kita lakukan. Kita ajak kepada mereka. Kemudian bagaimana? Akibat yang diterima, pahala yang diterima oleh Ashabul Kahfi di mana mereka ketika wa idz tazallumhum wa ma ya'buduna illallah Fa'u ila al-kahfi Yan surlakum Rabbukum min rahmatihi, moyhayilakum min amriku mifaqo. Allah Subhanahu taala berseru dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke enam dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Kita lihat bagaimana Ashabul Kahfi. Ketika mereka yakin di atas kebenaran. Meninggalkan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Bahkan penguasa di saat itu. Ya. Kemudian. Diilhamkan oleh Allah agar mereka masuk ke dalam gua. Hidup di dalam gua kurang lebih 300 tahun. Ya. Seperti tidur semalam. Maka. Kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang yang sedang tiada istiqomah meninggalkan perbuatan maksiat meninggalkan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat yaitu akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu Wataala disebutkan oleh uh, Al-Hotobi bahawa mereka adalah kaum yang apa namanya uh, satu kaum karuhul Maqam Bina dzahrah ni ahli batal, yaitu sukaum yang benci kepada al-maqam Baina dzahrah ni Batil batal, kedudukan diantara orang-orang yang Ahlul Batil Sehingga favarum fitnah til kufur, mereka lari dari fitnah kekufuran, wa ibadat til ausan beribadah kepada al ausan, yaitu kepada berhala. Kemudian Allah swt fasarrahul Allah taala anhum sharrohum, kemudian Allah memalinkan dari keburukan-keburukan orang-orang yang membenci mereka wa dafa' anhum ba'sahum dan Allah Subhanahu wa taala yaitu dafa' anhum yaitu Allah menghalangi ya, perbuatan jelek yang ditimpakan daripada mereka wa rafa'a solihin dakruhu Allah mengangkat ya derajat mereka ya, di kalangan orang-orang salihin oleh karena itu kepada <tuh> Kita yang senantiasa mendengarkan dakwah Tauhid. Mendengarkan dakwah Sunnah. Mendengarkan dakwah Salafiyah. Dakwah Salaf ini. Tentunya banyak diantara kita yang diuji dengan keluarganya. Tidak terima ketika dia sudah mulai berubah. Seorang wanita menggunakan jilbab. Seorang pria sudah mulai memanjangkan jenggotnya Seorang pria sudah memulai untuk tidak musbil Seorang pria sudah mulai untuk pergi ke masjid melakukan solat berjemaah Sudah mulai seorang pemuda untuk tidak berdekatan dengan selain mahrumnya Alias tidak berpacaran Maka semua dianggap aneh Dianggap asing Kabar gembira bagi orang-orang yang dianggap aneh yang diberikan oleh Rasulullah S.A.W. di mana beliau bersabda bahawa badal Islam ghariban wasaya'udhu ghariban kama badal fatubah lil-gurubah Islam datang pertama kali dianggap aneh dianggap asing maka akan asing lagi pada suatu saat lalu beliau mengatakan fatubah lil-gurubah kabar gembira bagi orang-orang yang dianggap asing dianggap aneh maupun kita tidak nganeh-nganeh ya. orang pakai jenggot dianggap teroris ya. orang pakai cadar dianggap warganya teroris dan seterusnya maka tentunya kita harus tahu dan masyarakat bisa membedakan ya. dan ini tentunya bagi kita harus tetap istiqomah dan kita jangan sampai terpancing ya, kita harus bersabar dan kita harus tetap Istiqomah di jalan Allah, jangan sampai meninggalkan sunnah gara-gara kita dituduh orang macam-macam. Tidaklah -macam. seseorang tetap istiqomah. Kalau hanya dikatakan dengan sebutan-sebutan yang barangkali tidak mengenakkan telinga, itu masih penting dibandingkan dengan orang-orang terdahulu yang sampai mereka dicaci maki, diusir, bahkan juga dipukuli dan dibunuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu mengharapkan masuk surga, padahal apa yang datang kepadamu pada orang-orang yang sebelum kamu? Mereka ditimpa bala dan Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, "Apa ini?" Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian?" Orang-orang sebelum datang berkat, sebelum datang berkalian ujian-ujian. Sebagaimana telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka ada yang ditusuk tombak. Ada yang ditimpa batu di atas jadanya seperti Bilal bin Robah. Ada yang disiksa, disiksa satu keluarga seperti Ammar bin Yazir dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang seorang ibu ya, dimasukkan ke dalam belanga api. Ya, bersama seorang anaknya, seorang bayi. Dan Allah memberikan pertolongan. Sehingga bayi tersebut bisa ngomong. Ya umma anti al-haq wahai ibu. Untuk di atas kebenaran. Jangan ragu. Ya. Sampai orang-orang bersama Rasul mengatakan. Mata rasulullah Ala inna Nasrullah iqirib. Karena begitu goncangnya. Mendapatkan ujian. Sampai mengatakan. Kata pertolongan Allah. Pertolongan Allah pasti akan datang. Ya. Dekat. Ala inna Nasrullah iqirib. Ketua bahwa pertolongan Allah itu. Oleh karena itu di dalam kita meningkatkan keimanan kita dan penyebab dari perbuatan dosa yang dilakukan orang adalah berteman dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Kalau orang imannya lemah hendaklah tinggalkan orang-orang yang melakukan maksiat jangan duduk bersama mereka. Namun kalau oma uh, imannya kuat hendaklah yaitu bergaul dengan mereka. Sebagaimana penulis mengatakan, Amma mukhaulatatul muslimin faddabitul nafi fi amri al-mukhaulatau'an yukhalitahum fi at-ta'an. Adapun bergaul dengan orang Islam, dengan kaum muslimin, maka batasan yang bermanfaat dalam bergaul dengan mereka adalah bergaul dalam ketaatan. Wayukhalifahum fil ma'asi wa fudulil mubahat. Dan menyisi mereka dalam perbuatan maksiat dan perbuatan berlebihan. ya dalam perkara yang boleh yang berlebihan. Maka kita jangan sampai meskipun kaum muslimin harus kita tinggalkan. Soalnya yajuzulil muslim an ya'tazila al-jum'a wal-jama'ah wadurus al-ilmi wa iyadat al-mardo' wa al janaih. Tidak boleh bagi seorang Muslim untuk memisahkan diri dari kaum Muslimin sehingga tidak mau sholat jumat bersama mereka, tidak mau sholat berjemaah bersama mereka, tidak mau mempelajari ilmu, tidak mau mengunjungi orang sakit, tidak mau mengatakan jenazah. Walakin nahu ya tadzilum hidahubul akan tetapi jadalah meninggalkan mereka kalau sudah mereka yaitu membicarakan tentang aib- aib orang, ya atau membicarakan tentang Mengingkari ayat-ayat Allah sebagaimana firman Allah "Idza samitu ayatil lahi yufarru biha wa yastehzu biha fala taqudu ma hum hatta yahudu bihadithin ghairi". Allah berfirman, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka kembali kepada pembicaraan yang lain, ya. Wa idza jalasu lil lahyil ams Wajib bayar ushaat, bayar ituat, dan juga jangan duduk bersama mereka. Kalau hanya duduknya itu hanya Allah wabarakallah best, yaitu duduk hanya bermain-main yang tidak ada, yang tidak ada manfaatnya. Wajib bayar ushaat, bayar ituat, yaitu duduk bersama mereka apabila mereka menyanyiakan waktunya untuk perkara selain ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala. Oleh karena itu disebutkan dalam Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam sallam Bahawa Min husni islamil mar'i Tarkuhu ma la ya'ni Di antara Kebaikan Islam seseorang adalah Meninggalkan sesuatu Yang tidak ada gunanya Bahkan dikatakan Dalam tufsir ya, Sebagaimana Allah berfirman Sunnah Auratul Kitab yang di min ibadina, kamilah maulimul nafsi, kamilah muktasid, kamilah sabiqum bil khairah bintillah. Kemudian kami wariskan alkitab kepada hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang maulimul nafsi, ada yang muqtasid ada sabiqum bil khairah bintillah. Maulimul nafsi adalah orang yang terkadang melakukan kewajiban, terkadang meninggalkan. Dan juga terkadang mengerjakan yang haram terkadang meninggalkan. Adapun yang mukhtasir adalah orang yang yang wajib dikerjakan, yang haram bisa ditinggalkan, ya, namun yang sunnah belum bisa dikerjakan, ya, dan yang makruh belum bisa ditinggalkan. Adapun sabiqun bil khayrat adalah yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Pakan yang mubah pun itu mereka lihat apakah ada manfaatnya atau tidak. Maka di sini hendaklah jangan sampai kita terkecoh dan tertipu dengan teman-teman yang memiliki perangai buruk dan akhlak yang buruk. Berapa banyak orang yang tadinya baik-baik ya, kita dengar dia terjerumus dalam perbuatan yang buruk seperti terlibat dalam kasus narkoba. Terlibat dalam kasus pembunuhan Terlibat dalam kasus pemerkosaan Terlibat dalam kasus perzinahan Terlibat dalam kasus perselingkuhan Dan lain sebagainya Kenapa? Karena yang dia lihat Yang dia dengar Yang dia pergauli teman dekatnya Adalah orang-orang yang memiliki perangai dan perbuatan-perbuatan yang berjelah Sehingga pada akhirnya Dia merasa punya teman Dia merasa punya idola dia merasa punya contoh Akhirnya dia terjerumus kepada Perbuatan-perbuatan tersebut Karena apa? Karena berteman dengan orang-orang Yang nanti akan melakukan Perbuatan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka hanyalah Kita pilih Dengan siapa kita berteman? Kalau memang teman itu Bisa meraih tangan kita untuk diajak dan melangkah menuju Allah Rabbul Alamin, maka sambutlah kalau tidak ada yang meraih maka carilah namun apabila seorang teman bisa menjermuskan kita kepada murka Allah jangankan tidak ada yang meraih tangan kita Apapun yang ia rayu, apapun yang ia tawarkan kepada kita, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wataala agar jangan sampai kita terbujuk oleh rayuan-rayuan syaitan dari jenis manusia yang bisa membawa kita kepada murka Allah Subhanahu Wataala. Apalagi harus mencari dan sekarang itu ya, yang namanya teman tidak hanya itu barang tali. Sudah masuk ke kamar-kamar kaum muslimin. Teman-teman mereka berupa radio. Yang mereka dengarkan dengan musik. ya, Teman-teman mereka berupa televisi. Yang mereka lihat. ya, Wanita telanjang. Coba kita lihat. Bagaimana natahnya wanita-wanita muslimah. Dengan pakaian-pakaian. Yang dipakai oleh apa? Oleh idolanya yang dia lihat. Di dalam televisi. Kemudian dia tiru. Dia contoh. Dia jadikan sebagai. Kebanggaan, Subhanallah Jadi sekarang itu banyak orang yang berguru dengan dengan artis yang ada di televisi tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perbuatan makjian sudah masuk ke kolong-kolong tempat tidur kaum muslimin, masuk ke kamar-kamarnya, ya melalui internet, melalui melalui alat yang sangat kecil yang bisa dikantongi kemana-mana yaitu handphone dan seterusnya. Maka di sini, hendaknya kita perhatikan. Sekarang, subhat dan syahwat sudah mencengkram kita dari berbagai macam arah. Ibu-ibu perhatikan kepada anak-anaknya. Para suami perhatikan kepada istri-istrinya. Para istri perhatikan kepada suaminya. Mari kita bekerjasama. Ta'awun alal pirih wa taqwa. Bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Saling menarik tangan satu sama lainnya. Untuk menggapir Allah Rabbul Alamin kerana kita akan berujung kepada yang namanya kematian yang pada akhirnya akan dimintai pertahuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pembahasan berikutnya adalah kita akan bahas ilaju kasrutil ma'asi bagaimana solusi dan bagaimana mengobati dengan banyaknya perbuatan maksiat sehingga kita bisa terselamatkan paling tidak ada kontrol yang kuat bagi kita agar jangan sampai terjerumus ke dalamnya dan menjadi mangsa musuh-musuh Islam yaitu dari syaitan dan juga dari orang-orang kafir -orang dan dari orang-orang munafik yang senantiasa senantiasa selalu memintai dan memintai kaum muslimin bagaimana mereka bisa keluar dari agamanya. InsyaAllah kita akan bahas pada Allah waktu-waktu berikutnya untuk selanjutnya. Saya kembalikan kepada al ah Al-Fadil Umar, hafizahullah taala. Oleh tafadhal. Naam, Ustaz. Jazakumullah khairan kepada antum yang telah menyampaikan satu materi yang sangat bermanfaat untuk kita tentunya insyaallah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat mampu menjaga dari sebab-sebab timbulnya perbuatan maksiat bagi diri kita masing-masing. Ikhwatul Islam, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bersolajap kepada beliau dalam sesi solajap akan tapi kami akan jeda beberapa saat dan setelah jeda berikut kami akan ajak Anda untuk berselajap. Naam Ustaz. Naam. Baik para pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annama alhayatud dunyalahu la'ibun. وله وزينت وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الفف رنباته ثم يهيج فتره مسفر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 Dan ampunan dari Allah serta keriduannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Radio Roja 756 kHz. Lizzakirinah wa lizzakira. Idaatul Qur'an al-Karim. Radio Dawa Ahlusunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua Alhamdulillah telah kita simak bersama Satu kajian yang Telah dijelaskan dan dipaparkan oleh guru kita Ustaz Abdul Rahman Mahfud Umri Al-Sihafil Allah Dalam tema Sebab-sebab perbuatan maksiat Dan selanjutnya kami akan ajak anda Untuk bersoal jawab dengan beliau Akan Tetapi untuk soal pertama Kami akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu Namun Ustaz ya, Namun satu pertanyaan dari pesan singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz tadi menjelaskan bahawasannya Melancong atau berkunjung ke negeri Kufar Adalah satu hal yang haram Lalu bagaimanakah jika kita melancong Di pulau yang maritas penduduknya musrik Ataupun jalan-jalan ke daerah-daerah yang di situ merupakan situs-situs kemusrikan seperti candi dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan, Ustaz. Silakan. Iya. Sebagaimana penjelasan Syed Muhammad bin Salih Al-Faimim dalam kitab beliau, yaitu syarah Riyadu Salihin, kitab Riyadu Salihin yang ditulis oleh Al imam An nawawi Rahimahullah, Rahimahullah, di mana uh, perpustakaan kemuslimin, tidak lepas dari kitab tersebut Dan disebutkan oleh Si Muhammad Akan keikhlasan penulisnya Beliau menyebutkan bahwa Pergi ke negeri kufar Pergi ke tempat-tempat Yang dimana mayoritas adalah e, Kaum musyrik Dan sebagainya Dalam rangka berpelancang maka itu dilarang Termasuk tadi ya e, Melihat hal-hal seperti itu Maka itu tidak dibenarkan untuk kalau orang kah untuk nampak tlah misalkan itu tidak dibenarkan. Karena sebagaimana perkataan Umar, berapa banyak orang yang binasa, ya disebabkan oleh ya, perkataan Abdullah bin Umar, ya disebabkan oleh e, apa namanya asar ambia isim, yaitu apa tlah kepada asar-asar tabib mereka. Maka di sini e, ketika kita juga e, pergi ke tempat-tempat tersebut, maka enggaklah. Ya, jangan kaum muslimin melakukan perjalanan seperti ini, ya, karena itu akan eh, menyebabkan mendorot kepada mereka, seperti ada cerita bahwa barang siapa bisa sampai memegang sesuatu dalam candi tersebut, maka umurnya akan panjang, atau rezekinya akan dimudahkan, dan seterusnya, ya, maka banyak hurufat-hurufat yang beredar pada masyarakat, sehingga kalau seandainya kebetulan ketika dia melakukan hal seperti itu, lalu ketika pulang mendapatkan apa yang menjadi pembicaraan, maka ini akan menjadi sebuah keyakinan, ya, dan itu akan menjadi uh, apa sesuatu yang uh, sesuatu yang mengancam kepada akidah mereka. Jangankan pergi ke tempat-tempat tersebut, pergi ke tempat-tempat ritual, ya. Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu SAW La tusaddu rihal Illa ila salah satu masjid Masjidil haram wa Masjidil aqsa wa Masjidil haza Janganlah mengadakan perjalanan yang bersungguh-sungguh Ya kecuali ke Tiga tempat Yaitu Masjidil haram Masjidil aqsa dan Masjid Sabawi Demikian Allah wa'ala Terima kasih atas jawabannya Anda memberikan Ustaz Jazakullahu khairan dan selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apakah seseorang dianggap telah berbuat satu syirik besar di mana di satu daerah dia melakukan atau satu daerah melakukan satu ritual dalam setiap tahunnya mengadakan ritual sesajen dan lainnya di di tempat tersebut belum ditegakkan tawhid karena belum adanya seorang ustaz. Syukran, silakan ustaz. Iya. Uh, berkaitan dengan masalah ini ya. Sebenarnya sejak di dalam Tulang Sulbi itu sudah dikatakan alastu yurpikum qulu bala syahidna. Bukankah aku ini promo maka kita semua menjawab iya benar. Dan Nabi bersabda, kullo mauludin yulah dohalan fitro setiap yang lahir itu dalam keadaan fitroh. Bawaahu yuhumidani, ayumajistani, ayunasirani. Kedua orang tuanya lah yang menyebab menjatikan dia Yahudi, Kristen atau majusi. Kemudian dalam hal seseorang yang melakukan kesyirikan, kalau dia awalnya Muslim, maka tentunya tidaklah boleh serta-merta kita mengatakan dia musyrik. Ya. Sebagaimana Syed Muhammad bin Abdul Wahab. Yang difitnah, fitnah. Mudah mengkafirkan orang. Mudah memusyrikkan orang. Ya. Beliau katakan dengan, dengan nasnya. Sebagaimana terdapat dalam kitab Ad-Dakwa Al-Islahiyya. Ya. Beliau katakan dengan ucapan beliau. Apa kata beliau? Ya. Beliau katakan. Aku tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Al-Badawi. Ya. Sebelum tegak kepadanya hujjah. Kalau memang seorang itu Muslim, ya Muslim, kemudian melakukan perbuatan kufur, maka tidak serta merta seseorang kemudian dikatakan kafir atau musyrik. Oleh karena itu para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka menulis bahawa semua perkara enggak lepas dari dua perkara dua hal yaitu tawaffur asyhurut wa infa'ul mawanik terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya maka seorang wanita misalkan ya yang sudah terpenuhi syaratnya seperti sudah baligh ya kemudian muslim ya maka wajib dia untuk melakukan salat seorang wanita muslimah sudah akil balik, berakal, tidak gila, dan balik bukan anak kecil, wajib melakukan sholat. Tapi ada penghalangnya. Penghalangnya dia mengalami haid. Maka ketika haid, dia tidak wajib melakukan sholat, bahkan haram. Padahal dia muslimah. Berakal, tidak gila, tidak kafir, islah berakal. Dan, uh, apa namanya, muslimah, ya... Akhir balik Berakal kan sudah balik Tapi ada penghalangnya Meskipun ada syarat-syaratnya ada penghalang Yaitu haid Maka kewajiban sholat gugur padanya Demikian juga Seorang muslim ya Kemudian uh, Melakukan sesuatu Kekufuran Melakukan satu kesyirikan Maka tidak serta-merta Orang itu dikatakan kafir Dikatakan musyrik Sebelum tegak kepadanya, ujah. Bisa jadi dia melakukan begitu karena kebodohan. Bisa jadi melakukan perkara tersebut disebabkan karena tidak tahu atau karena terpaksa dan lain sebagainya. Dan contoh seperti ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah uh, seorang yang mendapatkan Allah dalam hadis-hadis katakan bahwa Allah. Lebih gembira kepada orang yang bertobat dibandingkan dengan orang yang eh, kehilangan ponta serta perbekalannya di tengah padang pasir. Lalu dia mencari kesana kemari tidak mendapatkan sampai dia putus asa. Ya. Dia melihat kebinasaan di depan, di belakang, di kanan, kirinya. Lalu dia berhenti di bawah pohon dan tiba-tiba saya... -tiba, Uh, kendaraan tunggangannya berserta perbekalannya itu tiba-tiba berada di sampingnya dan dia gembira karena begitu gembiranya kemudian dia mengatakan ya Allah anta abdi wa ana rempuk ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu dia berbicara begitu terpeleset ngomongnya dan Allah lebih gembira kepada orang yang bertobat dibandingkan dengan orang ini karena kebahagiaan karena bahagianya mengatakan ya Allah aku hambaku aku Tuhanmu ya tapi Allah tidak kafirkan orang ini karena dia ngomongnya terpleset karena salah tidak tahu kemudian juga ada orang yang terus bahas yang sohi ada orang yang mau meninggal berpesan agar badannya Nanti dibakar ya dan abunya dibuang ke laut dengan keyakinan Supaya Allah tidak bisa menyiksa dia. Keyakinan seperti ini tentunya keyakinan yang babil, ya. keyakinan yang salah, keyakinan yang kufur. Tak boleh seorang memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah tidak bisa menyiksa dia. Inna Allah ala kulli shayin kodir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, meskipun badannya sudah hancur lebur. Dibakar menjadi arang Ditumbuk menjadi tanah Menyetumbuk menjadi abu debu yang kecil Kemudian ditebarkan di hamparan laut yang luas Allah maha kuasa untuk mengumpulkannya Namun orang ini Berkeyakinan Supaya Allah tidak bisa menyiksanya Lantas sampai terjadi Di hadapan Allah ditanya Ditanya lah Allah kenapa melakukan perbuatan itu Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu Kenapa Allah bertanya? Pelajaran besar bagi kita, ya pelajaran besar bagi kita bahwa orang yang berbuat salah, terutama melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya mengeluarkan orang tersebut dari garis Islam, dari daerah keislaman menjadi kafir tidaklah mudah. Makanya kita lihat banyak orang-orang yang memudah-mudahkan dirinya mengkafirkan saudaranya kafirkan dulu, baru bom sana, bom sini. Kafirkan dulu, baru ambil hartanya. Kafirkan dulu, baru bunuh orangnya. Itu pertama adalah di jebolnya pintu pertama, yaitu mudahnya mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Maka di sini disebutkan oleh Dr. Khadid al-Ambari, bukan perkara yang mudah. Harus diserahkan kepada alim ulama. Harus disidang. Dan yang menyidang orang yang ahli. Ahli ilmu. ya Seperti orang yang tidak sholat. Disidang. Disuruh untuk menjaga sholat. Yang menyidang tentunya ahlul ilmu. Bukan orang sembarangan. Bukan seperti kita. Sebab kalau orang mengkafirkan saudaranya. Kemudian tidak benar. Kembali kepada dirinya. ya. Lantas ada. Hadis. Dari banyak jalan dan hadis ini disahkan oleh Al-Albani dibawa juga oleh Dr. Khalid Amdari dalam kitabnya Al-Hukm bi Ghairi Allah. Ya, nanti ada beberapa orang yang mengajukan alasannya di hadapan Allah. Di antaranya adalah yang jadi pertanyaan dari penanya tadi, yaitu orang yang hidup di tempat di mana dakwah belum sampai kepadanya. Kemudian orang yang tuli, buta tuli Kemudian orang idiot, orang gila dilempar oleh anak kecil dengan kotoran dari belakang dan anak yang masih dalam masih kecil. itu semua mengajukan uh, apa namanya? alasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya enggak pernah dengar dakwah. Enggak sampai kepadanya dakwah yang buta tuli, enggak dengar dakwah. Saudara yang gila, enggak paham apa-apa, anak kecil enggak ngerti apa-apa. Maka ke, ke, semuanya ini Diuji oleh Allah Yaitu disuruh masuk ke dalam neraka Kemudian dimasukkan ke dalam neraka ya Bagi yang taat masuk Neraka menjadi dingin Dan akhirnya menjadi penduduk sorga Bagi yang tidak mau Maka jadilah sebagai penduduk ahli neraka Sehingga oleh Syekh Muhammad uh, Syekhul Islam Ibnu Taymi dikatakan Ujian Nah, ujian tidak akan pernah berhenti Ya, Bukan hanya di dunia, di akhirat pun akan ada ujian Dan berhidmat dan kubur Termasuk juga ujian tadi Sampai orang itu sudah masuk surga Atau sudah masuk neraka, baru selesai ujian Ya barangkali itu jawabannya Allah wa'ala Nah Ustaz Dan selanjutnya Ustaz kita akan angkat Pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir Dari dua pertanyaan yang uh, Kami gabungkan Berupa pertanyaan yang Memohon nasihat dari Antem Ustaz yang pertama, Ustadz, dari pendengar kita, beliau berkata bahwasannya jiwanya tersakiti di mana di saat bersama teman-teman pengajian, pendengar kita ini memakai cadar akan tapi ketika bersama keluarganya ditinggali, sehingga merasa tersakiti jiwanya dan mohon dinasihati. Kemudian juga dari seorang pendengar kita, Ustadz, bahwasannya dia memiliki seorang ayah yang menangis ketika adiknya terkena narkoba, akan tetapi tidak mau mengakui dia ketika anaknya memakai cadar mohon mohon nasihat dari antum sahaja, silakan sahaja. Ya, baiklah e, kepada yang bersangkutan kepada penanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan ya di dalam menjalankan e, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ketika seorang wanita menggunakan cadar. Tentunya dia ketika memilih menggunakan itu, uh, haruslah dengan kemantapan hati dalam memilih pendapat. Karena memang ulama berbeda pendapat akan wajib dan tidaknya menggunakan cadar. Ketika dia memahami betul pendapat yang wajibkan cadar, maka hendaklah dia bersabar untuk menggunakannya. Namun ketika uh, memahami jadi, dari leluh para ulama bahwa Itu bukan wajib tapi mustahab Itu sunnah ya. Maka hendaklah pertimbangkan e, Masalah dan Maborotnya ketika menggunakannya ya. Dan Tentunya seandainya dia sudah Memilih untuk tetap menggunakan cadar Bersabarlah terhadap perkara tersebut ya. Sehingga Tetap jangankan hanya e, Dikasari begitu oleh orang tua Gara-gara menggunakan cadar jika anda ini orang tua itu menyuruh kita untuk kembali kepada agama semula, iaitulah suruh keluar dari Islam, harus tak bersabar dan bergaulis orang tua dengan cara yang baik. Bagaimana firman Allah: Wa injahadaka antusriqabi ma leisalakabi ilmun, falatutiyahuma wa syahibumahfitunya ma'rufa. Jika anda kedua orang tua itu memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmunya. Keluar dari agama Islam, kata fala tu tiada. Jangan taati keduanya. Wasohid huma kitjunya ma'arufa dan pergauli mereka berdua dalam kehidupan dunia ini dengan pergaulan yang baik. Maka kepada orang yang bersangkutan jangan bersabar dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Apa meskipun tidak diakui dan lain sebagainya itu hanya di bibir beliau saja. Insya Allah di hati tidak seperti itu. Maka tunjukkan bahwa anda menggunakan memakai cadar maka jangan hanya sekedar cadar yang menghias diri anda tapi hiasi dengan akhlak yang mulia hiasi dengan akhlak yang baik kepada kedua orang tua baik ucapan maupun dengan perbuatan Ketahuilah bahawa hati seseorang itu berada di antara jari jemari Allah inna kuluba bini adam kiisdi'ay min ashabi'urrahman yasifahitu yasha' sebagaimana Rasulullah bersabda bahawa hati, hati anak Adam itu berada di antara. Dari jemari Allah. Kapan Allah akan memalingkannya. Maka doalah kepada Allah. Supaya hati orang tua lembut kepada kita. Kepada anda. Dan jangan sampai mengatakan. bahwa Wahai orang tua. Wahai ayah. Kau ini kenapa menolak. Ini adalah bagian dari agama. Ini adalah merupakan. Rasulullah Rasulullah SAW. Jangan. Ya, dalam bersabar. Dan ucapan dengan ucapan yang baik. Ya, kemudian. Dengan kadar anda Dan ucapan yang lembut pada orang tua Dengan akhlak yang baik Dengan perbuatan yang baik ya, Jangan sampai justru malah Membuat orang tua murka ya, Sementara perkara tersebut Perkara yang diperselisihkan oleh para ulama Sampai-sampai perkara yang kot'i pun Seperti masalah tawheed Seperti masalah kesyirikan Keandai orang tua nyuruh kita untuk keluar dari agama ini Pala tuti rumah Wain jahatkan, tushrikkan, bimalanakan, dengan ilmu, maka keti hukumah, wacahib hukumah, di dunia ma'rusah. Tetaplah Allah, meskipun mereka berdua menyuruh kita untuk kafir, untuk keluar dari agama ini, murtad, tetap disuruh untuk berbuat dan kita tidak perlu mentaati apa yang dia perintah, tapi tetap bergaul dengan pergaulan yang baik dan bersabarlah. Demikianlah. Nama Musad. Baik Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita sore hari ini karena kita masih waktu 3 menit dan mungkin setelah pertanyaan ini dan antum menjawab kami mau sekaligus untuk ditutup Ustaz. Silakan. Ya. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, satu pertanyaan dari pendengar kita di daerah Padang, daerah Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz bagaimanakah cara menghindari fitnah syahwat sedangkan setiap kita keluar rumah kita melihat wanita yang berpakaian ketat. Syukuran Ustaz. Silahkan Ustaz. Ya apa namanya. Sebagaimana? firman Allah. Kullil mu'minin. Ya gubtu minabasuruhim. wa Waya'fadhu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman agar menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kemudian kalau sudah memang ya disinilah para wanita kepada kaum wanita agar mereka... Menjaga kehormatannya. Jangan memamerkan badannya. Allah sudah berfirman. Ku ila ya, ayuhai nabi ku li'azwa jika. Bapakna jika warisail mu'minin. Yudinina alainna minjalabibihin. Katakanlah kepada nabi. Eh, wahai nabi. Katakanlah kepada istri-istrimu. Kepada anak-anak perempuanmu. Kepada mereka beriman. Agar mereka menyulukan jilibatnya. Dan mereka menutup auratnya apa? kan Allah yang memerintahkan untuk menutup auratnya? Siapa yang menyuruh untuk menutup auratnya kalau bukan Allah, Rabbul Alamin? Berapa ya. anda rela memamerkan kaga anda memamerkan, anda, memamerkan paha anda, memamerkan punggung anda? Semoga Allah tidak rita dengan itu. Maka orang yang terfitnah adalah ya, istighfar pada Allah dan kemudian berbutuhlah. Ya, berbutuhlah. Demikian Allah. Namun, Sab. Ya, m sekali. Ini sebagai perkara terakhir Dan semoga Allah SWT Memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah Dan kita minta kepada Allah Sabbat. ya Sebabat apa penuhnya fitnah ini Banyaknya syubhat dan syahwat ini Yang tidak ada seorang pun Yang terjamin dan maksum dari semuanya Hanya doa yang bisa kita lantunkan Di hadapan Allah Hanya kita bisa mengangkat kedua tangan dan rakyat mengalirkan air mata kita untuk memohon kekuatan kepada Allah dan penjagaan Allah Subhanahu taala dan ampunan Allah tentunya sehingga kita mudah-mudahan diberikan mati dan keberdahan husnul khotimah demikianlah Umar mudah-mudahan bermanfaat wallahu a'lam bishawab سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفر وعطب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته